на його виховання. Все найкраще тільки для Владислава. Син закінчив музичну школу. Хлопчина дуже обдарований, всевічно розвинений, гарно малює, пише вірші, знає три іноземні мови, перспективний науковець. Оксана закліпала очима. Вона нічого не розуміла. Якась плутанина її щодо того. Вона не претендує ні на освіту, ні на статки Владислава, Ні, власне, на нього загалом. Невже ректора зле проінформували? Професор знову ковтнувчає. Дивлячись на кепський вигляд старого, Оксана подумала, що 50 грамів коньяку Стали б у пригоді. Можливо, ми багато йому дозволяли, Але ви повинні мене зрозуміти, Шановна Оксана Юріївна, Тобто, Оксано, все надто складно. Наш перший син Едуардик помер у 16 від лейкемії. Владиславко ж наша пізня дитина. Іренка народила його в 37. Розумієте мене, Оксана ствердно захитала головою, хоча наразі нічого не розуміла. Якийсь сумбур, та й годі. У Владика чудові перспективи. Він закінчує університет, сподіваючись із червоним дипломом, йому завізовано місце в аспірантурі, вже зараз його наукові праці перекладені на десятки мов світу, його кличуть, запрошують на симпозіуми в різні куточки нашої планети. Він дуже перспективний науковець, запевняю вас. Щиро перепрошую, якщо повторюсь. Одначе я не перебільшую владика грандіозні успіхи. У нього високі життєві орієнтири та пріоритети і прекрасні гени. А то вельми важлива річ мушу зауважити. Сийзмон Владислав, схоже, забувся на мить, де він зараз перебуває, і почувався наче на лекції. Звісно, наречена нашого сина має бути підстатчим, високосвідчена, ерудована, високоморальна, зі шляхетної аристократичної родини. Певна річ, що від претенденток відбою немає, та зараз не про це. Отож, все вкупі має витворити певну збалансовану будівлю особистості. Тут я цілком згоден з Фрейдом. Людина отримує спадковість і оточення як будівельний матеріал для формування будівлі особистості, проте в архітектурному рішенні Відображається і власний стиль. От тут в нашого сина все гаразд і з генами, і з вишуканим оточенням і власним стилем. Егеш, зваблені та покинуті дівчата, супер стиль твоти, промайнула головою юнки бунтарська думка. Дівчина, очевидно, зробила свої великі очі ще більшими, тому що професор поперхнувся чаєм і голосно закашлявся. Отут Оксана врешті знайшла нагоду і втрутилася в монолог поважного чоловіка. Вона, здається, нарешті все втямила. Це не Поліна жирафа, це вона, тупа критинка, сидить, вуха розвісила, чай п'є. Сегізмунде Владиславичу, мені це відомо. Можливо, не все, однак майже все. Разом зі мною в групі вчиться ваша сусідка. Маргарита Власенко, ви уявити собі не можете, якими балакучими бувають дівчата. А втім, суті справи це не змінює. Правда ж? Оксана встає за стол. Я не домагаюся вашого сина. І ніколи не домагалася. Не журіться, будь ласка, і так не приймайтеся. Все у нього буде гаразд, і перспективи, і далекосяжні плани, і наречена з його достойного кола, з достойними генами. Ви ж самі кажете, що від претенденток відбою нема. Владислав мені не подобається, як це не дивно звучить, запевняю вас. Можете спати спокійно, і дружині свої передайте, хай не журиться. У мене, як ви кажете, інші життєві орієнтири та пріоритети. До того ж геть паскудне, Архітектурне рішення. Гени та оточення підвели. Вишуканості замало. Можна було мене й не кликати. Достатньо лише навести довідки у вашої секретарки Полінки. Та завжди все і про всіх знає. Дякую за чай. Оксана зробила паузу. Згадала мармизу задаваки Поліни. І не втрималася. Хоча я просила кави. Оксана рішуче встає за стулу збираючись піти, і раптом затинається на півслові «До поба!» Старий професор плаче. Все виявилось не так, як вона почула. Владислав, схоже, на правду закохався, тому що закинув навчання, науку, батьків, спорт, цілими днями ходив за Оксаною, мов сновида, а вночі не спав, бренькав на гітарі. Ірина Георівна тепляче чекала, коли це все нарешті закінчиться, бо то не вперше у сина таке патьмарення. Що поробиш, творча натура, переповнення серця емоціями. Минув місяць, два, три, і це не проходило. Хлопчик геть очманів, Став потайний, зажурений, гробіяни в матері, а вона ж у нього всю душу вклала. Тож Ірина Геннадійовна закономірно почала вимагати, щоб чоловік відрахував нестерпну дівку з університету. Може, тоді синок вгамується. Як кажуть, очі не бачать, серце не болить. Владик а випадково підслухав тираду матері та пригрозив, що якщо хоча б волосинка впаде з голови дівчини,